Зима вдалася лихою. Мороз і вітер вдарили в бубни і цимбали, примусивши перехожих пританцьовувати. Софія стояла на зупинці, очікуючи на автобус. Шубка не пропускала холоду. Та ноги закоцюбли, і вона хоч не хоч мусила рухатися, аби трохи їх зігріти. Гарна у них квартира, але ж так далеко. Так довго іноді доводиться чекати автобуса, так прикро, якщо той чеканий, перечеканий будинок на колесах виявляється переповненим жильцями, неначе казкова рукавичка. І ще один мешканець, чи то вовчик-братчик, чи то лисичка сестричка буде там зайвим. Хатинка, що під'їхала, виявилася на щастя майже порожньою. Софія знайшла місце в куточку і принишкла, прислухаючись до того, як борюкається всередині маля. Повагом, обережно зважуючи кожен крок, дісталася до гуртожитку. Сніг за цей час обліпив шубку, і вона нагадувала собі білого ведмедя, така ж велика, біла і незграбна. За дверима нової спільної гомінкої оселі закінчувалося царство Віхоли і починалося інше, повне запахів студентських ласощів, Смаженої картоплі з салом, веселих голосів, стуків-перестуків, царство життя гуртом. Обтрушуючи дорогою сніг, Софія вловила у звичайній суміші звуків щось особливе. Споза дверей Великого, заставленого рядами стільців приміщення, на першому поверсі, де планували обладнати актовий зал, долинали звуки музики. Не в змозі перемогти цікавість, вона зазирнула досередини. Звідкиля не взялося, в залі з'явилося піаніно. «Старий чернігівський інструмент, трохи розбитий студентським бренькотінням, та іще цілком пристойний. Довкола згуртувалося з десяток дівчат. Хто до ліса, хто до біса, вони намагалися вивести якусь мелодію. Одна з них двома пальцями пригравала, неймовірно фальшуючи». «Софія Андріївно, ходіть до нас!» – помітили її дівчата. Вечорниці влаштували дівчатка. «Та ні, ми до концерту готуємося». «О, не як!» Софія не стрималася, кинула шубку на стілець і сіла біля інструменту. Клавіші так просили пальців. «Що ж ви збираєтеся співати?» Ми хотіли колискову з фільму, але щось не дуже виходить. Колискова – це прекрасно. І якраз для мене. Спробуймо. Швидко відшукавши потрібну тональність, Софія почала підбирати супровід. Це завжди вдавалося їй легко. Пісня, лагідна, ніжна, так і просилася до співу. «Дівчатка, так не піде. Ви ж не в лісі збираєтеся співати, а на сцені. Спочатку потрібно розписати пісню на голоси, потім вивчити партії, а тоді вже співати. Софія Андріївна, та хто ж це зробить?» Ми ж і нот не знаємо, розчаровано загали дівчата. Не біда, дівоньки. Півень теж не знає нот, але ж співає. Давайте так. Завтра я розпишу партії, а післязавтра збираємося на репетицію.